أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أستاذ بالله هو من الله يجعل الله مخرجا kaže Allah Ćeleshanu, ko se budi Allaha bojao, dobiće će izlaz. Daće mu Allah izlaz. Vama ijeta vekela ala Allah vahu ahasbu. I ko se na Allaha oslane, on me je dovoljan. Vajer zukumin ajisulaja tesip i obskrbiće ga. Daće mu na fak odakle se i nenada. Pa stoje jednoj predaji kad nešto dobiješ iznenada. A nisi se nadao, nisi planirao, to te kaže Allah časti. A ono što ti pogodio je isplanirao, to je to. Ali ono što dobiješ nenadno, znači Allah te časti. Pa evo, kaže onih koji se na Laha oslonu, dobit će nekad i ono što nisu planirali. Znači, odakle se nisu i nadali. Ovo ne znači da se ti slijepo oslanjaš na, na Allaha nego da uradiš to je do, do tebe, da uzoreš, posiješ, potoriš oko, pa sve uradiš to je do tebe i onda se na Laha osloniš, jer Allah daje da niče. Ti tvoje daturiš uzemlji, da posiješ, ne mreš ti na, da, da, da klije. Allah daje da klije. Znači on on to daje, ne možeš ti, meni je doktor zašarafio mnogo šarafe, 12 šarafa i pukla je ploća, znači šef šarafa, gore šef, dole preko kuda, jer on noge pukla je pukla ploča ploća ta železna, neka specijalna ploća. I onda kaže doktor, doktor kaže, ja sam zašarafio, nisam ja Bog da ja dajem da zarašiva, a Allah daj da uvezuje kost. Znači to je Boži, ali doktor ovo je da zašarafi, to je on ju radio, ali opet kada Allah ne da, džaba je jer nije, jer imam proces na da znači ništa, nije kost vezala. Znači, ne mere ono Bog pa doktor, da je Allah, ti ovo odmah zaraslo. nije zaraslo, znači imao sam proces, problem, pa i ovo, znači, ti uradiš što je do tebe, Allah će dati da nikne. Ali nemoj da se nadaš, a nisi ništa posil, pa da bih ćeš meneć, Allah na hrani. Sve, sveha nas, Allah rani, ali da ti uradi ono što si dužan, ne nemoj se prepuštat nako slijepo slučaju. E, pa trojica su tako bili u situaciji u pećini kad su morali da se na Laha oslano, jer nisu imali drugog izlaza i da traže od Laha, pa je njihov primjer zanimljiv pa da to im spričamo u hadisu, povjerili u hadisu se nalazi znači dok su oni prispavljali u pećini su stijena je se tolika skotrjala na, na ulaz pećine da nismo mogli nikako izaći, velika pećina šta im je ostalo nego da reknu hajmo mi sada morti Allah reč, imali jedno dijelo koje smo radi njega uradili pa da nam Allah dadne izlaz da se peće namakne. Ovo kad mi sad bili negdje zatočeni, rekneš, hajde, sjeti se, znaš li i jedno dijelo koje se red Allah uradio, da se nisi ljudima hvalio, da nisu ljudi tražio pohvalu, da ti nije stalo da ljudi saznaju, nego rekao si, Jarebe, ovo čuvam zasudni da. Ima jedno dijelo, samo jedno, i to jedno dijelo mora spasiti, ako čovjek, čovjek se spasi, da uđe A Bog zna imali jedno, sada se svi trebamo sjetiti. I jednog dijela, da li bi ga se sjetili, rekli, Jarebe, ev ja Čuvam to, ist ljubav prena tebe, da me samo ti za to nagradiš. Evo, bilo je red tebe. Pa je ovaj jedan neko ja sam imao, kaže ovaj, ovce, imao sam kapital, imao sam ljude koji su radili, jedan je otišao niz plate Digo, otišao bez plate. Ja sam tu njegovu platu uložio u, u janja, pa su ona rasla i množila, pa je to bilo red jedno čitao, stado se namnožila, nakon 20 godina kad on ponovno došao i rekao, jete, mi je nam palo ona, moja plata da mi vratiš. I onda plate, on kaže, vidiš li na nam onoj dolini, ono sve tvoje. Kjer ti šališ, ne, šalim, sve je tvoje. Ovo je radi Allaha sam radio. Od ono je plate, on njemu množio kovih kad ulažu sada, pa zajednički ulažu, pa dijeve dobit, a tu normalni ide i, i, i kad je gubitak, to se zove ulagajmo šarekamo, darabam. Ali ovo je, ostao samo da to, i on kaže, baš tako, jare bi, a ovo je bilo ne tebe, pa nek se peće na malo makne ima klese. Ovo je tečno, jer valjalo je 20 godina čuvat njegove, rekom mu, dosta više njegove radnice svega, ja ću mu čuvat čitav život. Ali ovo je radila jedno dijelo, ali ga je 20 godina držao. Drugi je, kaže, imao rodicu, pa je dolazila često tražiti od njega pomoć, bila je glad, ali on tražio zinalu kod nje, uslovljavu. Ali ona je odbijala, jednom je toliko bila potreba glad, da je ona pristala na zinalu samo da, da, da dobije, da, da se ima šta jest. Jer glad, kaže, nije imao čivu. Kada je čovjek vladan, nas na sve. I u kufr da odi. Pa je Fukarluk blizu kufre. To je iskušenje. I Tamar kad je uveo uz magazov tijelo da je dadne i da je, da je iskoristi, kad je zagrlio ko čovjek žena što zagrilo, onda je rekla boj se Allah, ne minus mi oduzimo ja sam se pripao, Allaha, jarabi, ja sam mi i tebe odustao i rad tebe sam joj dao podmiru koju treba dati i nije uzina okričanju. Pa nek se peći na malamak, nima Treći, imao sam roditelja i svaku noć kad bi došao od ovaca, donosio bi mlijeko. on bi to popili, jednom sam zakasnio, oni su joj zaspali, ja sam kad je svu noć pristaju, čekao da se probudio i kad se probudi, dao sam im tu mlijeku. ja bi ja sam tore tebe uradio, pa se pa nek se peče namakni i tako su izašli. Eto, kada bi mi imali, pa ako na Allah počesti nešto da tajno uradimo, što nema kamera dok ja ovako pričam, negdje, ne, pošlo, došlo ti tako, Pa nemoj biti što je mene, što baš ja. Eto Allah, te možda baš tebe probro, hoće da zaradiš, a ti se pitaš to ja. Eto Allah, teve izabro, reći, hvala ti, Jarevi, kad si mene izabro, pa nisi nekoga drugog kao kad tebe načinik i reći, deo od radu oje ti izgleda ja sam fora velika, dok je baš mene načinik probro, da ja radim to za njega. Pa kad te Allah za nešto počasti, uradi to dobro djelo, reći, zahvali sa Allahom, pa možda da te Allah zbog tog jednog djela, spasti, pa lahda Allah da bar imate jedno djelo s kojim ćemo se spasti s ćemo se Allah milovati